«Я вирядилася?» – здивувалася Галя. «Я сьогодні як сіра миша. На такій жінці погляд не затримується. Все на ній було безбарвним, зіпрані джинси, невиразна футболка без малюнків та написів, кросівки і бандана, навіть маленька шкіряна сумочка на поясі. Але ж ти сірою мишою ніколи не ходиш!» – не відступала Ірина. «Це ж не ти, а як знайомих зустрінеш!» запитають, що сталося. Яких знайомих? За язик себе вкуси, злякалася Галя. Зараз нікуди не піду. А куди будеш складати свої покупки? Ірина проігнорувала репліку подруги. Я пакет взяла. Він у Магди, в торбі. Ну, вперед. Ірина виглядала, як завжди, тобто яскраво і помітно. Так і підеш? Не повірила Галя. Звичайно, ні. Ірина потягнулася до верхньої полиці, висмикнула звідти за шнурок стару зимову вуханку, забуту у передпокої з мнорічних холодів, натягнула її по самісінькі брови. «Щоб не привертати зайвої уваги», тіні іронії пояснила вона. Подруги засміялися, стягнули з неї кроляче неподобство і рушили до луїзиного шерле. Уздовж кільцевої дороги тягнулася Доглянута смуга соковитої кукурудзи. «З чим у вас кукурудза?» – асоціюється, – запитала Галя. «З Хрущовим», – недовго думаючи озвалася Магда. «А у мене з кукурудзяними пластівцями у маленьких паперових коробочках, не таких, як зараз, а які у дитинстві були». Луїза не відволікалася від керма, але у розмові брала активну участь. «А я згадую бабусину Кулешу» колеша, страва з кукурудзяного борошна. Зварено в печі. Її ще потім у братруру ставили, аби упріла. Відповіла на своє ж запитання Галя, витримавши невеличку паузу. Ми її їли ще гарячою зі свіжим молоком, тоді вона робилася рідкою, розпускалась молоці без гудочок, або холодною теж з молоком, з підсмаженими шкварками і цибулею, колеша була дуже смачна, а діду полюбляв кулешу з квасним молоком. Галя почекала, чи скаже щось Ірина, але та мовчала і тоді додала. «Іще я бачу кукурудзу, згадую сукню Ірини для прийому в англівської королеви». Дівчата знали усіх всіх подробицях подію, коли Ірину запросили на прийом до її величності, Єлизавети ІІ. Але час від часу випитували нові нюанси. Коли мені буде років так з 90, сміялася Ірина. Це лаконічне оповідання перетвориться на пишну, розлогу, повість з багатьма деталями. Візит до Єлизавети II трапився в житті Ірини, коли вона виграла конкурс однієї сукні, який проводив у країнах Європи концерн британської моди. Ірина, ставши переможницею в Україні, отримала можливість відвідати Велику Британію. На прийом до англійської королеви одягнула сукню зі своєї останньої колекції. Понизу спідниці з синього шовку, широкою каймою, стояла вишита зеленими нитками соковита кукурудза. Здалеку сукні привертала увагу хіба досконалим кроєм, але справжній ефект справляла на відстані витягнутої руки деталями і нюансами ефектної вишивки стебел, листя і качанів кукурудзи у скручених спіріалями сховках. Супню доповнювала група підтримки. Ефектна сумочка і парадовий капелюшок, які вже давно чекали виходу у світ. Їх Ірина придбала в пані Зоні із площі ринок, яка запевняла, що і торбинка, і капелюшок королівської крові. Ірина не сперечалась. Пані Зоня на підтвердження своїх слів демонструвала лейбл на шовкових нутрощах сумочки. Вишита золотом корона і надпис «Трезіон Роял. Однак купити це вінтажне диво Ірину переконав не цей промовистий аргумент. Її полонила застіпка. Це був Мельхіоровий, пані Зоня запевняла, що срібний.